Запрошуємо інших, щоб вони допомогли нам ненавидіти себе, коли, приміром, дозволяємо певним людям або релігійним звичаям посилювати наші почуття провини, або, коли даємо змегу, людям нас ображати. Але наші найгірші побої проходять приватно, в глибинах нашого розуму. Ми безкінечно критикуємо себе, нагромаджуючи купу обов'язків на наше сумління та насипаючи валом безкорисну смердючу провину». Не плутаймо це зі справжньою, автентичною провиною, яка надихає на зміни, дає цінні уроки та штовхає нас в тісні стосунки з собою, іншими та нашою вищою силою. Ми постійно створюємо для себе нестерпні ситуації, у яких не маємо вибору, окрім того, щоб погано про себе думати». Ми щось собі намислимо, а потім кажемо собі, що не повинні так вважати. Якось почуваємося, потім кажемо собі, що не повинні так почуватися. Приймаємо рішення, втілюємо його, а потім кажемо собі, що не повинні були так робити. В таких ситуаціях нічого не треба виправляти, нічого не треба змінювати. Ми нічого поганого не скоїли, ми караємо себе, щоб тримати в напруженні, смутку та пригніченні. Створюємо пастку самі для себе. Однією з моїх улюблених форм самотуртур є дилемма між двома діями. Я приймаю рішення. За хвилину по тому, як втілюю це рішення, кажу, мені треба робити інше. Тому перемикаюсь, починаю робити те інше, а тоді знову починаю себе накручувати. Мені справді не варто цього робити, слід робити те, що я робила до того. Ще однією моєю улюбленою є така мука. Я поправляю волосся, накладаю макіяж, дивлюсь у дзеркало і кажу – я маю дивний вигляд. Так бути не повинно. Дехто з нас вважає, що ми припустили таких помилок, що навіть не можемо розраховувати на прощення. Хтось вірить, що наше життя – помилка, і все, що ми зробили – помилка. Дехто вірить, що ми нічого не можемо нормально зробити – але водночас вимагаємо від себе досконалості. Ми створимо самі себе в нестерпних ситуаціях, а тоді дивуємось, чому не можемо з них вибратись. І наостаток, ми соромимось самі себе. Нам не подобається те, що ми робимо, і таким ми є. Загалом ми недостатньо хороші. З якоїсь причини Бог створив з нас людину, геть не придатну для життя. У співзалежності, як і в багатьох сферах життя, усе з усім пов'язане, і одне веде до іншого. Тоді наша низька самооцінка часто пов'язана перш за все з тим, що ми робимо або не робимо, а це призводить до багатьох наших проблем. Ми як співзалежні часто не любимо себе аж так, що вважаємо ніби брати себе до уваги «неправильно», «егоїстично». Про те, щоб ставити себе на перше місце, не може бути й мови. Часто думаємо, що ми лише тоді на щось заслуговуємо, коли щось для інших робимо, або піклуємось про інших, тому ми ніколи не кажемо ні. Такій неважливій людині, як ми, завжди потрібно докладати додаткових зусиль, щоб нас влюбили. Жодній розсудливій людині не може подобатись наша компанія, і ніхто при здоровому глузді. Не може нею насолоджуватись. Ми вважаємо, що повинні щось робити для людей, щоб вони дружили з нами. Причиною для більшості захисних реакцій, які я бачила у співзалежних, є не те, що ми вважаємо, буцімто бездоганні». А те, що в нас вкрай низька самооцінка і будь-яка атака проти нас загрожує нашому існуванню. Ми так погано про себе думаємо та маємо таку гостру потребу в тому, щоб бути ідеальними та уникати сорому, що не можемо нікому дозволити сказати нам, що ми щось неправильно скоїли. Одна з причин того, що ми прискіпуємось до інших людей і критикуємо їх, полягає в тому, що саме так ми зі собою поводимось. Я вважаю, як і Ірні Ларсен та інші авторитети, що наша низька самооцінка або самоненависть глибоко переплетена з усіма аспектами нашої співзалежності. Мучеництво, відмова від насолоди життя, трудоголізм, постійна заклопотаність, через яку ми не можемо насолоджуватись життя, перфекціоніст, ми не дозволяємо собі насолоджуватись або пишатись тим, чим займаємось прокастенація, накопичення відчуття провини та неупевненості в собі, уникання інтимності з людьми, зокрема, втеча від стосунків, зобов'язань, подальше перебування в деструктивних стосунках, налагодження стосунків з людьми, які можуть мати на нас поганий вплив, і уникання людей, які можуть вплинути корисно. Ми можемо знайти безмежну кількість способів катувати самих себе – Переїдання, нехтування власними потребами, порівняння себе з іншими, змагання з іншими, одержимість, роздумування над болісними спогадами або вигадування майбутніх болісних ситуацій. Ми думаємо, а якщо вона знову питиме, а якщо в неї є коханець, а якщо торнадо зруйнує будинок, це ставлення «а якщо» завжди призводить до сильного припливу страху. Ми лякаємо самі себе, а тоді дивуємось, чому почуваємось такими заляканими. Ми собі не подобаємось і не хочемо дозволити собі нічого доброго, бо вважаємо, що ми на це не заслуговуємо. Ми, як співзалежні, часто вступаємо в цілковито антагоністичні стосунки самі з собою. Нехто з нас навчився такої самоненависької поведінки в сім'ї. Можливо, завдяки тому з батьків, Хто зловживав алкоголем, хтось посилив наше самозневаження тим, що покинув того з батьків, хто зловживає алкоголем і одружився з паяком. Можливо, ми увійшли в дорослі стосунки з крихкою самооцінкою, а потім побачили, як залишки нашої віри в себе руйнуються. Самооцінка кількох із нас. Могла бути до того цілковито неушкодженою, поки ми не зустрілися з ним чи нею, або поки ця проблема не постала перед нами. Ми або раптово, або поступово почали себе ненавидіти. Алкоголізм та інші компульсивні розлади руйнують самоповагу в алкоголіків і співзалежних. Пам'ятайте, що пиядство та інші компульсивні розлади призводять до самодеструкції – Дехто з нас може й не усвідомлювати власну низьку самооцінку або самоненавість через те, що ми порівнювали себе з алкоголіками або іншими лінивими людьми в нашому житті. Порівняно з ними ми просто бездоганні. Низька самооцінка може підкрадатись до нас щоразу, коли ми її до себе підпускаємо. Насправді не суттєво, коли ми почали мучити себе самі. Зараз ми повинні покласти цьому край. Просто зараз ми можемо міцно обійняти себе емоційно та ментально. З нами все гаразд, чудово бути тим, ким ми є. З нашими думками все гаразд, наші почуття є правильні. Ми саме там, де сьогодні, конкретно в цю мить маємо бути. Нічого поганого в нас немає, нічого фундаментально поганого. І якщо я щось скоїв чи скоїла не так, тоді це нормально. Ми докладали всіх найкращих зусиль. У всій нашій співзалежності, з усім нашим бажанням контролювати, з нашими рятуваннями і добірними вадами характеру, з нами все добре, ми саме такі, якими маємо бути. Я чимало говорила про проблеми, недоліки та те, що варто змінити. Це цілі речі, які ми робимо. Щоб поліпшити наше життя, нормально бути тими, ким ми є просто зараз. Насправді, співзалежні є одними з найбільш люблячих, найщедріших, найдобріших і найтурботливіших людей, яких я знаю. Ми просто дозволили собі потрапити в пастку того, що шкодить нам, і ми навчимось того, як це зупинити. Однак ці та не та наші проблеми, а не ми є ними. Якщо в нас є хиба характеру, яка спричиняє огиду, тоді саме так ми ненавидимо себе та напосидаємо на себе». Цього не можна ані терпіти, ані приймати. Ми можемо припинити скіпатись до себе через те, що придираємось до себе. Ця звичка теж не є нашою провиною, але ми несемо відповідальність за те, щоб припинити таке робити. Ми можемо дорожити собою та своїм життям, можемо плекати себе і любити себе, можемо прийняти власну дивовижу особистість з усіма її помилками, вадами. Сильними сторонами, слабкими сторонами, почуттями, думками та рештою. Це найкраще, що ми маємо для себе зробити. Ми саме такі, якими є та якими маємо бути. І це не помилка. Ми найкраще, що є в нашому житті. Повірмо в це, це суттєво полегшує життя. Єдина різниця між співзалежними та рештою світу полягає в тому, що інші люди не напосідають на себе за те, якими вони є. Ці люди подібно мислять і мають певний спектр почуттів, всі люди припускаються помилок, і лише деякі речі роблять правильно. Тому ми можемо дати собі спокій. Ми не є громадянами другого класу, не заслуговуємо на те, щоб жити другосортним життям, і не заслуговуємо на другосортні стосунки – нас можна любити і варто пізнати. Люди, які нас люблять і яким ми подобаємось, не є дурними чи гіршими від цього. Ми маємо право на щастя, ми заслуговуємо на добрі речі. Найкрасивіші на вигляд люди такі самі, як і ми. Єдина різниця полягає в тому, що вони кажуть собі, що мають гарний вигляд і дозволяють собі сяяти. Люди, котрі виголошують найбільш ґрунтовні, найрозумніші, або найдотепніші речі такі самі, як ми. Вони вірять у краще, водночас залишаються тим, ким вони є. Люди, які здаються найбільш упевненими та найспокійнішими, нічим від нас не відрізняються. Вони пройшли крізь страшні ситуації, в яких казали собі, що зможуть з цим впоратись. Успішні люди такі самі, як ми. Вони йшли вперед, розкрили свій хист і свої таланти. Ставили собі цілі, ми навіть такі самі, як люди на телебаченні, наші герої, наші ідоли. Ми всі працюємо з приблизно однаковим матеріалом, людяністю. Наші думки про себе самих, те, що нас відрізняє від інших, те, що ми кажемо собі, відрізняє нас від них». Ми нормальні, цілком нормальні, придатні для життя. Більша частина нашої тривоги та страху походять, як я вважаю, від того, що ми постійно собі кажемо, -то, ми просто не здатні протистояти світу та всім його ситуаціям. Натін... Натаніель Бранден називає це безіменним почуттям непридатності для реальності. Я тут для того, щоб сказати, що ми придатні до реальності. Розслабтись. Куди б нам не треба було йти та що б не треба було робити, ми годимось на цієї ситуації. Ми добре з цим спораємось, розслабтись, немає нічого поганого в тому, щоб бути тими, ким ми є, ким і чим ще ми можемо бути. Просто як найкраще робіть те, до чого ви покликані. Що більше ми зможемо зробити. Іноді ми навіть не можемо докласти всіх наших зусиль, і це теж нормально. Протягом життя в нас можуть виникати певні почуття, думки, страхи та вразливості, однак це у всіх так. Нам потрібно припинити, запевняти себе, що ми відрізняємось через те, що робимо, та відчуваємо те, що й інші. Нам слід бути добрими до себе, співчувати собі та бути до себе доброзичливими. Як ми можемо сподіватись на те, що правильно опікуємось собою, якщо ненавидимо себе або не подобаємось самі собі? Нам необхідно відмовитись від вступу в антагоністичні стосунки з нами самими. Припинімо звинувачувати себе та робити себе жертву. Зробімо відповідальні кроки, щоб не бути нею. Позбудьмося відчуття провини. Сором і провина не мають жодної мети в далекій перспективі. Вони корисні лише для того, щоб моментально вказувати на ситуації, в яких ми, можливо, порушили наші власні моральні кодекси поведінки – Ровина та сором не годяться на роль способу життя. Відкиньмо всі мушу, збагнімо, коли ми караємо і мучимо себе самі, то докладімо залагоджених зусиль, щоб нести собі позитивні посилання. Якщо ми повинні щось робити, тоді робімо це. Якщо мучимо себе, припинімо це. Стане краще, ми можемо сміятися з себе, казати собі, що не потрапимо в пастку, обіймати себе – а тоді жити так, як цього хочемо. Якщо у нас є справжнє почуття провини, візьмімось за нього. Бог пробачить нам. Він знає, що ми робимо все, що було в наших силах. Навіть якщо все споганили, ми не повинні карати себе відчуттям провини, щоб довести Богові або комусь іншому, що нам не байдуже. Ми повинні пробачити собі. Гляньмо на четвертий і п'ятий кроки у розділі про роботу над програмою «12 кроків». Погоморімо з людиною середовище духовництва, поговоримо з Богом, загладьмо провину і покладімо цьому край. Нам треба припинити соромитись себе. Сором, як провина, не слугує жодній меті. Якщо люди кажуть нам безпосередньо чи опосередковано, що ми повинні соромитись, не слід це вірити. Ненавидіти чи соромитись себе, це може допомогти лише на якусь мить. Згадаємо, бодай, одну ситуацію, яка поліпшилась завдяки тому, що ми продовжували відчувати провину або сором. Згадаємо, бодай один випадок, коли це розв'язало якусь проблему. як це допомогло? Здебільшого, провина та сором тримають нас в такій тривозі, що ми не можемо повноцінно сконцентруватись». Провина все ускладнює, ми повинні цінувати себе, приймати рішення і робити вибір, який поліпшує нашу самооцінку. Коли вчитеся поводитись так, ніби ви маєте значення, а не відчайдушно, тоді вам наступного разу це даватиметься легше, радить тобі Райс Дрюс в книжці «Повертаючи їх до тверезості». Ми можемо бути ніжними, люблячими, чуйними, уважними та доброзичливими щодо себе, наших почуттів, думок, потреб, бажань, жадань і всього, з чого ми складаємось. Можемо приймати себе повною мірою. Почнімо з того, де ми є, і ми станемо більшими. Розвиваємо наші таланти та хист, довіряємо собі, обстоюємо себе, Не можна, нам можна довіряти, поважаємо себе, будьмо чесними перед собою, шануємо себе, адже саме в цьому полягає наша магія, це наш ключ до світу. Далі я наводжу уривок із «Шануємо себе» чудової книжки про самооцінку, яку написав Натаніель Бранден. Уважно прочитайте, що він пише. «Зпоміж усіх суджень, які ми робимо в нашому житті, жодне не є таким важливим, як те, яке ми робимо щодо себе самих, оскільки воно стосується самої суті нашого існування. Жоден важливий аспект нашого мислення, мотивації, почуттів або поведінки не є вільний від впливу нашої самооцінки». Для шанування себе слід спершу стати свідомим, зробити вибір, мислити, розуміти, спрямовувати світло нашої свідомості до зовнішнього світу та всередину нас самих. Якщо ми цього не зробимо, то зазнаємо невдачі самі з собою на базовому рівні». Шанувати себе означає бажати мислити незалежно, жити за власними переконаннями та мати сміливість на власні переконання та судження. Шанувати себе означає бажати знати лише те, що ми думаємо, а й те, що відчуваємо, чого бажаємо, потребуємо, жадаємо від чого страждаємо, чого боїмося, бо що нас злить, а також приймати наше право на такі почуття. Протилежними до такого ставлення є заперечення, цурання, пригноблення, самозречення. Шанувати себе означає зберігати самоприйняття, тобто приймати те, ким ми є, без самогноблення чи самоосуду, без будь-якої омани щодо правди нашого буття, без будь-якої спроби обманути себе або будь-кого іншого, Шанувати себе означає щиро жити, говорити та діяти відповідно до наших найглибших переконань та почуттів. Шанувати себе означає відмовлятись, приймати незаслужене відчуття провини та робити все, що в наших силах, щоб впоратись з тим відчуттям провини, на яке ми могли заслужити. Шанувати себе означає бути відданим нашому праву на існування, яке походить від розуміння того, що наше життя не належить іншим, і що ми не для того живемо на цій землі, щоб виправдовувати чиїсь очікування. Багатьох людей таке жахає. Шанувати себе означає перебувати в любові з власним життям, в любові з власними можливостями для зростання та для відчуття задоволення у любові з процесом відкриття та дослідження наших сутолюдських можливостей. Так ми можемо почати розуміти, що шанувати себе означає практикувати егоїзм у найвищому, найблагороднішому та найменш зрозумілому сенсі цього слова. І це, як я смію стверджувати, вимагає сильної незалежності, сміливості та чесності. Нам потрібно любити себе та взяти на себе відповідальність за себе. Нам слід дати собі трохи безмежної лояльності, яку чимало співзалежних охоче дають інших. З високої самооцінки народяться справжні акти доброти та благодійності, а не егоїзму. Любов, яку ми даємо і отримуємо, посилюватиме ту, яку ми даємо собі. Завдання. Перше. Якої ви про себе думки? Напишіть про це. Включіть. Те, що вам подобається, то не подобається в собі. Перечитайте те, що ви написали. 12. Навчитися мистецтва прийняття Я б хотів запропонувати, щоб ми подивились в очі реальності. Боб Ньюгард з Боб Ньюгард Шов. Прийняття реальності нав'язують і заохочують найбільш розсудливі люди. Це є метою багатьох терапій, що цілком комприродню – корисно повернутися до того, що є, і порозумітися з цим. Прийняття приносить мир. Часто це є поворотною точкою для змін, це також легше сказати, ніж зробити. Люди не лише співзалежні, щодня постають перед перспективою або прийняти, або відхилити реальність конкретного дня та поточних обставин. Протягом нормального життя, від моменту, коли розплющуємо зранку очі до того часу, коли їх увечері заплющуємо, ми повинні приймняти багато речей. На наших поточних обставин належить те, ким ми є, де живемо, з ким чи без кого живемо, де працюємо, наш транспортний засіб, скільки в нас грошей, якими є наші обов'язки, що нам потрібно для веселощів, Усі проблеми, що в нас виникають. У певні дні ми сприймаємо ці обставини легко, ніби якийсь бриз. Це відбувається природньо. Наше волосся зачісується добре, діти чим не поводяться, начальник діє розсудливо, у нас достатньо грошей, будинку чисто, автомобіль працює бездоганно, а наш чоловік, дружина, коханець чи коханка нам подобається. Ми знаємо, на що нам слід очікувати, і знаємо, що прийняття є те, що ми очікуємо. Все гаразд. В інші дні це все може бути не так уже й добре. Гальма виходить з ладу, да, протікає, діти зухвалу поводяться, ми ламаємо руку, втрачаємо роботу, або наша друга половинка каже нам, що більше нас не кохає. Щось сталося, у нас проблема, все змінюється, ми втрачаємо щось. Наші поточні обставини вже не є такими зручними, якими до того були». Вони змінилися, і ми повинні прийняти нову ситуацію. Можемо почати з того, що відповімо запереченням або опором до змін, до проблем або до втрати, ми хочемо, щоб все було так, як до того, щоб проблема швидко розв'язалась, Прагнемо знову відчувати комфорт, боліємо знати, чого нам слід очікувати, не перебуваємо в мирі з реальністю. Це спричиняє відчуття скрути, ми тимчасово втратили наш баланс. Співзалежні ніколи не знають, на що їм слід очікувати, особливо перебуваючи в тісних стосунках з алкоголіком, наркозалежним, злочинцем і громаном, або будь-якою іншою людиною з серйозною проблемою або компульсивним розладом. На нас – Сиплються проблеми, втрати та зміни. Ми терпимо розбиті вікна, пропущені зустрічі, невиконані обіцянки та відверту брехню. Втрачаємо фінансову безпеку, емоційну впевненість, віру в людей, яких любимо, віру в Бога та віру в себе. Можемо позбутись фізичного добробуту, матеріальних цінностей, здатності насолоджуватись сексом, репутації, соціального життя, кар'єри, самоконтролю, самооцінки та самих себе. Дехто з нас втрачає повагу до людей, яких любить та зневірюється в них. Іноді ми навіть втрачаємо нашу любов і відданість перед людиною, яку колись любили. Це звичайна ситуація, це природній нормальний наслідок хвороби – про це йдеться в буклеті «Порадник для сім'ї алкоголіків». Любов не може існувати без виміру справедливості. У любові також має бути наявне співчуття, що означає терпіти або страждати з іншою людиною. Це не означає страждати через несправедливість до людини. Однак сім'ї алкоголіків часто регулярно потерпають від несправедливості. Хоча ця несправедливість часто має місце, від цього менш болісно не стає. Зрада може пригнічувати тоді, коли той, кого ми любимо, робить те, що нас ранить. Мабуть, найболючішою втратою для багатьох співзалежних є втрата мрій, безнадійні та іноді ідеалістичні очікування від майбутнього, які є в більшості людей. Це виявляється найскладніше прийняти. Коли дивилися на нашу дитину в пологовому будинку, то мали певні надії щодо неї. У ці мрії не входило те, що наша дитина матиме проблеми з алкоголем або іншими речовинами. Наші мрії цього не включали. Ми очікували на щось у день весілля. Майбутнє з коханою людиною було сповнене див і надій. Це був початок чогось великого, чогось люблячого, чогось, на що ми довго сподівались. Більшість із нас могла говорити або мовчати про наші мрії та надії – Однак вони в нас були. У кожної пари різний початок, писала Джанет Бойтіц в статті для книжки «Співзалежність. Нова проблема». Ба більше, процес, який відбувається в шлюбних стосунках з хімічно залежною людиною, по суті, однаковий. Для початку гляньмо на шлюбні обіцянки. Більшість шлюбних церемоній включають такі твердження. У добру та лиху годину, у багатстві та бідності, в хворобі та здоров'ї, поки смерть не розлучить нас. Мабуть, саме з цього починаються всі проблеми. Чи саме це ви мали на увазі, коли так промовляли? Якби ви в той момент знали, що у вас буде не добра година, а лиха, не здоров'я, а хвороба, не багатство, а бідність, то чи вистачило б для цього любові, яку ви тоді відчували? Ви можете відповісти так, але мені цікаво. Якби ви були більш реалістичними, а не романтичними, тоді так трактували б клятву – у лиху, як і у погану годину. Причому лиха година була б перехідним періодом, а добра – постійним станом. Договір укладено тоді з чесними намірами, нема сенсу озиратись назад». Мрії були. Чимало з нас тримались так довго, плекали їх від однієї втрати та одного розчарування до інших. Ми опирались реальності, розбиваючи наші думки про бажане оправду, відмовляючись вірити або приймати будь-що менше. Але одного дня правда спіймала нас, і ми вже не могли їй опиратись. Це не було тим, чого ми хотіли, планували, просили або на що сподівались, та й не могло б ним бути. Мрія померла, і вона вже ніколи не оживе. У декого з нас, можливо, фантазії та надії зазнали краху. Дехто з нас може спостерігати за розпадом чогось надзвичайно важливого, такого як шлюб або інші важливі стосунки. Я знаю, що перспектива втратити любов або мрії, які в нас були, спричиняє багато болю. Немає слів, від яких менше боліло, б бо горе стало мен... легшим, біль глибоко пронизує нас, коли думки про бажане руйнуються через алкоголізм або будь-яку іншу проблему. Ця хвороба смертельна, вона вбиває все довкола, виключно з нашими найблагороднішими мріями. Хімічна залежність руйнує повільно, але впевнено. Такий висновок зробила Джанет Вотіц. Це правда, сумна правда, і ніщо не помирає повільніше та болючіше, ніж мрія. Навіть одужання приносить втрати, і ми мусимо прийняти ще більші зміни. Коли алкоголік, з яким ми перебуваємо в шлюбі, тверезіє, все змінюється. Це пов'язані зміни. Наші риси співзалежності, тобто те, як це на нас впливало, це втрата самооцінки, на якій ми повинні реагувати. Хоча це добрі зміни, однак це втрати, втрати того, що може і не було бажаним, однак стало дивно зручним. Ці зміни стають фактом наших поточених обставин. Принаймні, ми знали, що на що слід очікувати, навіть якщо це означало, що не варто ні на що розраховувати. Втрати, з якими співзалежні, мусять щодня стикатись та приймати їх, значні та тривалі. Це не ті звичні проблеми та втрати, перед якими постають люди в нормальному житті. Це втрати та проблеми, які спричиняють люди, до яких нам не байдуже. Хоча ці проблеми є безпосереднім наслідком хвороби, стану або компульсивного розладу, вони можуть здаватись навмисним або злісним вчинком. Нас кривдять ті, кого ми любимо та кому довіряли. Ми ніколи не досягаємо стану рівноваги, намагаючись прийняти зміни та проблеми, не знаємо, на що нам слід очікувати, і так само не знаємо, коли ми на це повинні очікувати. Наші поточні обставини постійно перебувають в стані змін. Ми можемо переживати втрати чи зміни в усіх сферах життя. Ми божеволіємо. Наші діти засмучені, наша друга половинка поводиться божевільно. Авто конфіскували, ніхто вже тижнями не працював, будинку панує безлад, грошей не вистачає». Втрати можуть траплятись всі відразу або відбуватись поступово. Тоді все може на якийсь час стабілізуватись, поки ми знову не втратимо автомобіль, роботу, дім, гроші та стосунки з людьми, які нам не байдужі. Ми насмілились надіятись, на... а наші мрії знову розбились вщент. Несуттєво, що наші сподівання помилково ґрунтувались на фантазіях про те, що проблема дивовижним чином зникне сама собою – Розбиті надії – це розбиті надії, розчарування – це розчарування. Втрачені мрії – це мертві мрії, і вони завдають болю. Прийняти реальність? Часто ми навіть не знаємо, якою є реальність. Нам брехали, ми брешемо собі, у нас паморочиться голова. Ми не готові впоратись з реальністю, бо це більше, ніж можемо знести. Більше, ніж хтось може знести. Чому це має бути таким незбагненним, що заперечення є невід'ємною частиною алкоголізму або будь-якої іншої серйозної проблеми, яка спричиняє постійні втрати? Ми маємо занадто багато сприймати, а наші поточні обставини не переборні. Часно ми так застрягаємо в кризах і хаосі намагань розв'язати проблеми інших людей, що не маємо часу на те, щоб спробувати прийняти щось інше. Однак ми мусимо іноді знаходити порозуміння з тим, що є. Якщо речі коли-небудь зміняться, повинні прийняти реальність. Якщо ми коли-небудь змінимо наші втрачені мрії на нові і знову відчуватимемо здоровий глуст і умиротворення – то мусимо прийняти реальність. Будь ласка, зрозумійте, що прийняти не означає пристосуватись. Це не означає покору щодо смутку та нещастя. Це не означає приймати чи терпіти будь-яку форму знущань. Це означає, що на цю мить ми визначаємо та приймаємо наші обставини, включно з собою та іншими людьми в нашому житті, такими, якими вони є. Лише в такому стані ми можемо відчувати спокій і мати здатність оцінювати ці обставини» робити відповідні зміни та розв'язувати наші проблеми. Людина, з якої знущаються, не прийме подібні для припинення знущання рішення, поки не визнає факту знущання. Вона повинна тоді припинити вдавати, що знущання якимось дивовижним чином зникають, припинити вдавати, що їх немає або шукати виправдання для їхньої наявності, у стані прийняття ми здатні відповідально ставитись до нашого оточення. Тоді ми отримуємо силу змінювати те, що можемо змінити. Алкоголіки не можуть облишити пиячити, поки не приймуть факт свого безсилля перед алкоголем і своїм алкоголізмом. Люди з харчовими розладами не зможуть розв'язати свої проблеми з харчуванням, поки не приймуть факту свого безсилля перед їжею. Співзалежні не можуть змінитись, поки ми не приймемо факту наявності в нас рис співзалежності, безсилля щодо людей, алкоголізму або інших обставин, які ми так відчайдушно намагались контролювати. Прийняття – це, зрештою, парадокс. Ми не можемо змінити те, ким є, поки не приймемо себе такими, якими є. Ось уривок про самоприйняття з книжки «Шануємо себе». Якщо я можу прийняти те, що я є тим, ким є, що я відчуваю саме те, що відчуваю, що я зробив саме те, що зробив, якщо я можу прийняти це все, незалежно від того, подобається воно мені чи ні, тоді я можу прийняти себе. Можу прийняти свої недоліки, сумніви в собі, низьку самооцінку. І коли я це все можу прийняти, то опиняюсь на краю реальності, а не намагатимусь боротись з нею. Я більше не гвалтую своїй свідомості, щоб підтримувати ілюзії про мій поточний стан. І так я звільняю дорогу для перших кроків щодо посилення моєї самооцінки. Доки ми не можемо приймати факту того, ким є в той чи інший момент нашого існування, допоки не можемо дозволяти собі повністю розуміти природу нашого вибору та наших дій і впускати правду в нашу свідомість, доти ми не можемо змінитись. Я також відчула те, що моя вища сила не хотіла втручатись в мої обставини, поки я не прийняла те, що він уже дав мені. Прийняття не триватиме вічно. Воно існує цієї миті, але воно має бути щирим та інтуїтивним. Як ми можемо досягнути цього стану умиротворення? Як ми можемо дивитися на сувору реальність, не моргаючи чи не прикриваючи очей? Як ми можемо прийняти всі втрати, зміни та проблеми, які життя та люди звалюють на нас? Не без невеликого штурхана та крику. Наше прийняття має п'ять стадій. Елізабет Кюблер-Рос першою ідентифікувала їх та цей процес, коли досліджувала прийняття людьми їхньої смерті, остаточної втрати. Вона назвала це процесом горя. Відтоді фахівці в галузі психічного здоров'я спостерігали за тим, як люди проходять через ці стадії, стикаючись з будь-якою втратою. Вона може бути незначною – 5 доларів – Відсутність очікуваного листа або ж значною втрата другого сподружжя через розлучення або смерть, втрата роботи, навіть позитивна зміна приносить із собою втрату, коли ми купуємо новий будинок і залишаємо старий та потребує подолання цих п'яти стадій. Перше заперечення. Першою стадією є заперечення. Це стадія шоку, заціпеніння, паніки та загального заперечення прийняття або визначення реальності. Ми робимо все можливе, щоб повернути все на свої місця або вдаємо, що нічого не відбувається. На цій стадії є чимало тривоги та страху. Типові для заперечення реакції відмова вірити в реальність. Ні, такого не може бути» заперечення або применшення важливості втрати, та нічого страшного, заперечення будь-яких почуттів щодо втрати, мені байдуже, ментальне ухилення, сон, одержимість, компульсивна поведінка, заклопотаність. Ми можемо почуватись дещо відділеними від себе, а наші емоційні реакції можуть бути категоричними, несправжніми або недоречними. Ми сміємося, коли маємо плакати, плачемо, коли повинні бути щасливими». Я переконана, що наша співзалежна поведінка найбільше проявляється на цій стадії. Одержимість, контроль, придушення почуттів. Я також вважаю, що значна частина нашого відчуття божевілля пов'язана з цим станом. Ми почуваємось божевільними, тому що обманюємо себе, тому що віримо в брехню інших людей. Ніщо не допоможе нам швидше почуватись божевільними, ніж коли нас обманюють. Віра в брехню руйнує суть нашого буття. Ця глибока підсвідома частина нас знає правду, однак ми відсуваємо цю частину і кажемо їй «Ти помиляєшся, замовкни». За словами консультанта Скота Іглстона, тоді ми вирішуємо, що наша настороженість спричинена якоюсь глибинною проблемою всередині нас. І ми клеймуємо себе та нашу глибинну підсвідому сутність як «ненадійну». Ми не заперечуємо те, що ми заперечуємо через свою дурість, недосконалість або упертість. Ми навіть не брешемо собі свідомо. Заперечення не брехня, пояснює не Нойл Ларсен, ліцензований психолог-консультант. Це означає не дозволяти собі знати, якою є реальність. Заперечення страхіття життя – це ніби сон. Ми не усвідомлюємо своїх дій, поки не вчинимо їх – на якомусь рівні ми справді віримо в брехню, яку ми кажемо собі, для цього теж є своя причина. У час великого стресу ми емоційно, часом інтелектуально, а іноді й фізично закриваємо свою свідомість, пояснила Клаудія Л. Джувет у книжці «Як допомогти дітям впоратись з розлукою та втратою». Будовний механізм працює для усунення руйнівної інформації та для того, щоб не допустити наше перенавантаження. Психологи кажуть нам, що заперечення є свідомим або несвідомим захистом, який усі ми використовуємо для уникнення, зменшення тривоги або запобігання їй, коли над нами висить якась загроза. Ми використовуємо його для того, щоб виключити з нашої свідомості ті речі, знати, про які було б для нас занадто тривожно. Заперечення – це обирач шоку для душі, це інстинктивна та природня реакція на біль, втрату та зміни. Воно захищає нас, воно покриває нас від поривів життя, поки ми не зможемо зібрати інші захисні ресурси. Друге – злість. Коли припиняємо заперечувати нашу втрату, ми переходимо до наступної стадії злості. Вона може бути обґрунтованою або не обґрунтованою. Нас можна виправдати за те, що ми випускаємо гнів, або можемо нераціонально виливати його на будь-що або будь-кого. Ми можемо звинувачувати себе, Бога та всіх довкола за те, що втратили. Залежно від природи втрати, можемо бути дещо роздратовані, трохи злі. Відверто розлючені або у полоні жахливої люті. Саме тому часто стається не так, як очікували, коли ми виправляємо когось, вказуємо комусь на світло або постаємо перед серйозною проблемою. Якщо заперечуємо ситуацію, ми не перейдемо безпосередньо до прийняття реальності, ми перейдемо до злості. Також саме через це нам слід бути обережними щодо значних конфронтацій. «Покликання до того, щоб виправляти людей, знімати їхні маски, змушувати їх дивитися правді в очі – надзвичайно небезпечне та деструктивне покликання», – писав Джон Пауэлл в книжці «Чому я боюся сказати вам, хто я такий». «Він не може жити з якимось усвідомленням, так чи інакше він береже частинки своєї психіки від ушкодження завдяки якійсь формі самообману». Якщо ці частинки психіки розсипляться, хто позбирає їх знову і складе до кубки крихку людську істоту. Я бачила на власні очі жахливі та жорстокі вчинки, коли люди зрештою приймали правду, котру вони так довго заперечували. Якщо ми плануємо втручання, тоді нам потрібно звернутися по професійну допомогу. Третє торг. Після того, як заспокоїлись, ми намагаємось торгувати із життям, з собою, іншою людиною або Богом. Якщо зробимо те чи інше, або якщо хтось інший зробить це, тоді нам не потрібно буде зазнавати втрати, ми не намагаємось відкласти неминуче, а прагнемо цьому запобігти. Іноді угоди, про які ми домовляємося, є розумними та доцільними. Якщо ми з чоловіком або дружиною підемо до психотерапевта. Тоді нам не доведеться втрачати наші стосунки. Іноді наш торг є абсурдним. Я думав чи думала, що якщо я просто підтримуватиму порядок вдома, а якщо я цього разу добре наведу лад в холодильнику, тоді мій чоловік більше не питиме. Це нагадує дружину-алкоголіка. Чотири. Депресія. Коли ми бачимо, що наш торг не спрацював, коли нарешті втомлюємося від боротьби з реальністю, та коли вирішуємо визнати те, що на нас звалилось життя, Засмучуємось, іноді депресуємо. В цьому полягає суть горя, що найсильніша туга. Саме цього ми всіма силами намагались уникати. Це час для сліз, і це завдає болю. Ця стадія процесу починається тоді, коли ми скромно здаємося, як каже Естер Олсон, сімейна психотерапевка, яка працює з горем, або, як вона це називає, процесом прощення. Воно зникне, каже вона, лише тоді коли ми повністю пройдемо цей процес. 5. Прийняття Ось і воно. Після того, як заплющували очі, завдавали ударів, кричали, вели перемовини та зрештою відчули біль, ми прибуваємо у стані сприйняття. Це непокірна та безнадійна капітуляція. Не відчуття, а щось цього, бо я просто не можу далі боротись. Хоча ми також чуємо такі твердження, писала Елізабет Кюлбарс рос вони також свідчать про початок кінця цієї боротьби, але останнє не є ознакою прийняття. Його не можна помилково сприймати за стадію щастя. Воно практично позбавлене почуттів, здається, ніби біль зник, боротьба завершилась – ми перебуваємо в мирі з тим, що є. Можемо залишатись, можемо піти далі, можемо прийняти ті рішення, котрі нам потрібні. Ми вільні в наших діях, ми прийняли нашу втрату, яка б небезпечна чи велика вона не була. Це стало прийнятною частиною наших поточних обставин. Нас це влаштовує, як і влаштовує наше життя». Ми пристосувались та змінили обставини. Знову ж таки, нас влаштовують наші поточні обставини та ми самі. Нас не лише влаштовують наші обставини та зміни, через які ми пройшли, також ми віримо в те, що якимось чином отримали зиск від нашої втрати або зміни. Навіть якщо не можемо цілком зрозуміти, як або чому так сталося. Ми віримо в те, що все гаразд, і ми набули того досвіду, який допоміг нам вирости. Глибоко в душі віримо, що наші абсолютно всі поточні обставини є саме такими, якими вони повинні бути цієї миті, про наші страхи, Почуття, старання та спантиличення, ми розуміємо, що все гаразд, навіть якщо нам не все остаточно зрозуміло. Ми сприймаємо те, що є, і заспокоюємось, припиняємо бігти, ухилятись, контролювати та ховатися, і ми знаємо, що тільки з цієї точки ми можемо рухатись вперед. Саме так люди приймають речі. Консультантка Естер Ольсон називає це не тільки процесом горя, а й процесом прощення, процесом одужання та способом, як Бог працює з нами. Це не особливо приємно. Насправді це тяжко а іноді й боляче. Ми можемо почуватись так, ніби ми розпадаємось. Коли цей процес починається, ми зазвичай відчуваємо шок і паніку. Коли проходимо через ці стадії, буваємо спантеличеними, вразливими, самотніми і ізольованими, зазвичай наявне почуття втрати контролю, як і надії, що іноді є нереалістичним. Ми, мабуть, проводимо через цей процес будь-який факт в нашому житті, який не прийняли». Півзалежна людина або людина з хімічною залежністю може перебувати у багатьох стадіях процесу горя від кількох втрат, і всі вони можуть відбуватись водночас. Заперечення, депресія, торг і злість – усі вони можуть вриватись одночас. Ми можемо і не знати, що намагаємося прийняти, можемо навіть і не знати, що нам складно прийняти ту чи іншу ситуацію. Нам може просто здаватися, що ми збожеволіли. Ми не втратили здоровий глуст. Вивчіть цей процес. Увесь процес у разі малої втрати може зайняти 30 секунд, а коли втрата значна, він може тривати роки або й ціле життя. Оскільки це модель, ми можемо проходити ці стадії не в такому порядку, в якому я їх Означала. Можемо пересуватись туди-сюди від злості до заперечення, від заперечення до торгу, від торгу знову до заперечення. Незалежно від швидкості та напрямку, в якому рухаємось протягом цього процесу, ми повинні пройти всі стадії. Елізабет Кюблер-Рос каже, що це не лише нормальний, а й потрібний процес, і кожна стадія є важливою. Ми повинні відбиватись від поривів життя завдяки запереченню, поки не підготуємось краще, щоб дати собі з ними раду. Маємо відчувати злість і звинувачувати, поки не викинемо їх зі своєї системи. Мусимо намагатись вести переговори та повинні плакати. Ми не конче повинні дозволяти стадіям керувати нашою поведінкою, однак кожен із нас повинен заради власного добробуту та остаточного прийняття – витрачати на кожну стадію стільки часу, скільки це для нього потрібно. Джуді Голіс так цитувала батька гештальт-терапії Фріца Перльза. Вибиратись назовні можна лише, якщо пройти крізь. Ми стійкі істоти. Але в багатьох аспектах крихті можемо прийняти зміну чи втрату, але це відбувається в кожного з різною швидкістю та різним чином. І лише ми з Богом можемо визначати, скільки для цього знадобиться часу. «Здорові ті, хто тужить», писав священник і психолог Дональд Л. Андерсон в книжці «Краще, ніж благословення». Лише нещодавно ми почали розуміти, що заперечення горя є запереченням природної людської функції. І це заперечення іноді призводить до жахливих наслідків. Горе, як і будь-яка інша щира емоція, супроводжується певними фізичними змінами – та вивільненням певної фізичної енергії. Якщо ту енергію не витрачати в нормальному процесі горювання, вона починає руйнувати людину. Навіть фізична хвороба може стати покаранням за невипущене горе. Через будь-яку подію, будь-яке усвідомлення, яке містить почуття втрати, можна і треба тужити. Це не означає жити у безперервному смутку. Це означає бажати визначити наявність чесного почуття, а не постійно намагатись сміятись, щоб притамувати біль. Допустимо, не лише приймати смуток, який супроводжує будь-яку втрату, це здоровий вибір. Ми можемо дозволити собі пройти через цей процес, коли постаємо перед втратою або зміною, навіть малою, будьмо ніжними самі з собою. Це втомливий, виснажливий процес. Він не може випити нашу енергію та вивести нас з рівноваги. Стежмо за тим, як ми проходимо через ці стадії та відчуваємо те, що нам слід відчувати. Говоримо з людьми, безпечними людьми, які дадуть потрібне нам відчуття комфорту, підтримки та розуміння. Виговорюємося, обговорюємо це. Мені допомагає, коли я дякую Богу за втрату за свої поточні обставини, незалежно від того, як почуваюся або що думаю про них. Інша річ, яка допомагає багатьом людям – молитва про спокій. Ми не повинні недоречно діяти чи поводитись, але нам необхідно пройти через це. Інші люди теж це роблять. Розуміння цього процесу допомагає нам проявляти більше підтримки для інших людей, а також дає силу вирішувати, як ми поводитимемось та що нам потрібно зробити, щоб попіклуватися про себе, поки ми проходимо через це? Опануємо мистецтво прийняття. Для нього потрібно багато горя. Завдання. Перше, чи проходите ви або хтось у вашому житті через процес горя у зв'язку з великою втратою? На якій стадії, на вашу думку, перебуваєте ви або та людина? Друге, перегляньте своє життя та обдумайте великі втрати та зміни, через які пройшли. Згадайте свій досвід з процесом горя. Напишіть про свої почуття, коли ви про це згадували. Тринадцять. Відчувайте власні емоції. Коли я придушую, свої емоції, мої нутрощі ведуть підрахунок. Джон Пауел. Я раніше створювала групи для того, щоб допомагати людям з їхніми почуттями, каже дружина алкоголіка. І відкрито проявляла свої емоції. А тепер, після восьми років цих стосунків, я не можу сказати вам, що відчувала, якби моє життя залежало від цього. Ми, як співзалежні, часто втрачаємо зв'язок з емоційною частиною нас самих. Іноді ми емоційно закриваємось, щоб уникнути невдачі. Небезпечно бути емоційно вразливим. Рани накопичуються на ранах, і нікому, як здається, нема до цього діла. Безпечніше тоді просто віддалитись. Ми перевантажуємося болем, тому у нас стається коротке замикання для того, щоб ми себе захистили. Ми можемо емоційно закритись від окремих людей, які, як ми вважаємо, можуть ранити нас. Ми не довіряємо їм, тому приховуємо свої емоції, коли ми перебуваємо поруч із ними». Іноді відчуваємо примус до приховання наших емоцій. Сімейні системи, які потерпають від наслідків алкоголізму та інших розладів, заперечують емоційну чутливість і, як здається, іноді вимагають нечесності. Подумаємо про наші спроби сказати п'яній людині, що ми відчуваємо, коли вона розбиває автомобіль, руйнує вечірку з нагоди дня народження або блює в наше ліжко. Наші почуття можуть спричинити в інших неприємні реакції, як-от злість. Вираження наших почуттів може бути навіть небезпечним для нашого фізичного добробуту, оскільки вони розхитують сімейний човен. Навіть сім'ї, які не мали справи з пиядством – Нехтують почуттям «Не почувайся так, це недоречне почуття. Насправді, взагалі нічого не відчувай, таке пояснення ми можемо почути. Ми швидко вчимося брехні, що наші почуття не мають значення, що вони якимось чином є неправильними, на наших почуттів не прислухаються, тому ми теж припиняємо це робити. Іноді може здаватись, що легше нічого не відчувати. У нас чимало відповідальностей, оскільки ми взяли на себе чимало зобов'язань за людей довкола. Ми повинні робити те, що так чи інакше важливо, нащо витрачати час на почуття, що це змінить. Іноді ми намагаємося змусити наші почуття зникнути, тому що боїмося їх. Для того, щоб визнати, як ми насправді почуваємось, необхідно було б наше рішення – дія чи зміна. Це повернуло б нас обличчям до реальності. Ми почали б розуміти, про що думаємо, чого хочемо та що нам потрібно робити. А ми ще для цього не готові – Співзалежні пригнічені, загнані в депресію та репресії. Чимало з нас можуть швидко сказати, що хтось інший відчуває, чому ця людина так почувається, як довго вона так почувається та що ця людина, ймовірно, робитиме через це почуття. Чимало з нас витрачають своє життя на те, щоб морочитися з почуттями інших людей. Ми намагаємося виправляти почуття інших, контролювати їх – ми не хочемо шкодити людям, не хочемо змушувати їх ображатися. Вважаємо себе дуже відповідальними за почуття інших, водночас ми не знаємо, що відчуваємо. Якщо ж знаємо це, то не певні, що треба зробити, щоб виправити себе. Чимало з нас забули або ніколи не брали на себе відповідальність за власні емоції. Однак, якими важливими є ці почуття? Перш ніж я відповім на це запитання, дозвольте мені розповісти про той час, коли я перебувала на лікуванні від хімічної залежності у Вілмартській місцевій клініці у місті Вілмарт, штат Міннесота, 1973 року? Я постала перед боротьбою з десятирічною звичкою вживати алкоголь, героїн. Ділаудіт, морфій, метадон, кокаїн, барбітурат, амфетамін, марихуану та будь-яку іншу речовину, яка навіть ледь обіцяла змінити те, як я почувалась. Коли я запитала мою консультантку Рут Андерсон та інших консультантів, як це зробити, вони відповіли так – Порайся зі своїм почуттям. Вони також запропонували мені піти на зустріч алкоголік-анонімус. Детальніше про це далі. Я справді почала давати раду своїм почуттям. Спершу це здавалося жахливим мукою. У мене були дуже гострі емоційні вибухи, але це спрацювало. Почались перші дні та місяці тверезості. Тоді настав час залишити лікарню. Я постала перед, перед малоймовірною перспективою пристосуватись в суспільстві – у мене не було шляху назад. Залежній від героїну людині може бути складно знайти прибуткову роботу і втриматись на ній. Мені довелося урвати зв'язки з всіма, хто, як я знала, вживали наркотики, а це були всі мої знайомі. Моя сім'я скептично ставилась до мого одужання та досі, зрозуміло, злилась через деякі речі, які я скоїла. Загалом я залишила позаду стежку руйнування та хаосу однак не думала, що в суспільстві є місце для мене. Переді мною було ціле життя, і воно давало мало надій. Тоді моя консультантка казала мені рухатись вперед і почати жити. Знову ж таки, я конкретно запитала її, як маю це зробити. І знову вона і інші відповідали, продовжуй працювати зі своїм почуттям. Піди до АА, і все буде гаразд. Це здавалося занадто просто. Але я не мала особливого вибору. На диво та завдяки допомозі вищої сили – це досі працює. Я зі своєю співзалежністю опинилась на краю прірви, коли думала, що це занадто складно – упоратися з власними почуттями. Мораль цієї історії полягає в тому, що робота з почуттями та відвідування АА можуть допомогти нам одужати від хімічної залежності. Але це ще не все. Це допомагає знайти відповідь на запитання, котра я ставила раніше. «Якими важливими є почуття?» Почуття – це не єдина важлива річ у нашому бутті. Вони не повинні керувати або контролювати нашу поведінку, однак ми так само не можемо ігнорувати їх. Вони не допустять ігнору. Наші почуття дуже важливі. Вони мають значення, мають вагу, особливо є наша емоційна складова. Якщо ми все проганяємо від себе, якщо все відштовхуємо, ми втрачаємо важливу складову нас самих і нашого життя – Почуття – наше жерело радощів, як і смутку, страху та злості. Наша емоційна складова – це та частина, яка і сміється, і плаче. Це центр віддавання та отримання тепла любові. Вона дає змогу відчувати близькість до людей, насолоджуватися дотиками та іншими тактильними відчуттями. Наші почуття також є індикаторами. Коли ми відчуваємо щастя, комфорт, тепло та задоволення, то зазвичай знаємо, що в нашому світі все добре, принаймні в цю мить. Коли ж ми відчуваємо дискомфорт через лість, страх або смуток, наші почуття кажуть нам, що існує якась проблема. Вона може бути всередині нас. Щось, що ми робимо або думаємо або зовнішньо, однак щось іде не так. Почуття також можуть бути позитивними мотиваторами. Злість може мотивувати нас розв'язати над проблему. Страх спонукає втікати від небезпеки. Повторюваний біль і емоційна біль застерігають нас триматися подалі. Наші почуття також можуть дати нам підказки до наших бажань, потреб і амбіцій. Вони допомагають відкривати себе, те, що ми насправді думаємо. Наші емоції також активують ту глибоку частину нас, яка шукає та знає правду. Бажає самозбереження, самовдосконалення, безпеки та добра. Вони пов'язані з нашою свідомістю, когнітивними процесами мислення та з тим таємничим даром, який називають інстинктом або інтуїцією. Однак існує й темна сторона емоцій. Емоційний біль завдає шкоди. Він може так дошкуляти, що ми не зможемо сконцентруватись ні на чому, крім емоцій. Біль і смуток можуть затягувати. Страх може бути стопором. Він може не дозволяти нам робити те, що ми хочемо, та що нам потрібно, щоб жити власним життям. Іноді ми можемо застрягнути в емоціях, у джерелі певного негативного відчуття та думати, що ніколи звідти не виберемося. Злість може породити обурення і гіркоту та загрожувати тим, що вона мучить мене нас постійно. Смуток може перетворитись на депресію, яка нас душитиме. Дехто з нас тривалий час живе в страху. Наші почуття також можуть нас обманути. Емоції можуть вплутати нас в ситуації, яких розум воліє остерігатися. Іноді почуття нагадують солодку вату. Вони здаються більшими за те, якими є насправді. Незважаючи на темний бік, болючі емоції, ті, які можуть довго тривати, та ті, які обманюють – Вийде ще більш похмура картина, якщо ми вирішимо стати неемоційними. Неприємно, нездорово та самодеструктивно буде не відчувати власних почуттів, закритися емоційно. Придушення або заперечення почуттів може призвести до головних болів, шлункових розладів, болів в спині та загальної фізичної слабкості і відкритий шлях для багатьох хвороб, придушення почуттів. Особливо, якщо ми це робимо на стадії заперечення процесу горя, може спричинити в нас проблеми з переїданням, недоїданням, зловживанням алкоголю або іншими речовинами, компульсивною сексуальною поведінкою, компульсивним витрачанням грошей, недосипанням, пересипанням, одержимостями, контролем та іншими компульсивними манерами поведінки». Почуття – енергія. Придушені почуття блокують нашу енергію. Ми не викладаємось на повну, коли заблоковані. Інша проблема з придушеними почуттями полягає в тому, що вони не відступають, вони надокучають, інколи змушують нас виконувати багато специфічних дій. Ми повинні на крок випереджати почуття, повинні завжди бути зайнятими, неодмінно щось робити. Не можемо заспокоїтись та втихомиритись, бо інакше… Можемо почати відчувати ті емоції, а відчуття і так може прослизнути, змушуючи нас робити те, чого ми ніколи не намірялись робити. Кричати на дітей, бити кота, ставити пляму на нашому улюбленому одязі або кричати на вечірці – ми застрягаємо в почуттях, тому що намагаємося придушити їх. І подібно до опертого сусіда вони не підуть, поки ми не звернемо увагу на їхню наявність». Важливою причиною для того, щоб не придушувати почуття, є те, що емоційне замикання змушує нас втрачати позитивні почуття. Ми позбуваємося здатності відчувати. Інколи це може бути бажаним полегшенням, якщо біль стає занадто великим або часто дошкуляє. Однак це не найкращий план для життя. Коли ми нехтуємо емоціями, ми можемо оминути й глибинні потреби. Наші потреби в тому, щоб любити та щоб нас любили. Можемо втратити здатність насолоджуватись сексом, людським дотиком, здатність відчувати близькість до людей, яку ще називають інтимністю, здатність насолоджуватися приємними речами в житті. Ми втрачаємо зв'язок з нами самими та нашим оточенням і з нашими інстинктами теж. Припиняємо розуміти, як те, що нам кажуть, наші почуття – так і будь-які проблеми в нашому оточенні, позбуваємося сили мотивації, почуттів. Якщо ми не відчуваємо нічого, тоді, ймовірно, не знаємо, що думаємо і що самі собі кажемо. Не займаючись нашими почуттями, ми не змінюємося і не ростемо, ми залишаємося в пастці. Почуття, Либонь не завжди є бочкою радості, але їхнє придушення – це не завжди погано. Тож, яке тут може бути рішення? Що нам слід робити з тими надокучливими почуттями, які водночас видаються тягарем і полегшенням? Ми відчуваємо їх. Ми можемо відчувати, нормально відчувати власні почуття. Нормально, якщо ми маємо почуття, всі почуття. Нормально, навіть якщо чоловіки мають почуття. Вони не є чимось неправильним, не є чимось недоречним. Ми не повинні відчувати провину за почуття». Почуття недії, відчувати вбивчий гнів – це цілковито відрізняється від вчинення вбивства. Їх не слід розділяти на добрі чи погані – це емоційна енергія, а не риси особистості. Кажуть, що існують сотні різних почуттів – образи, злість, життєрадісність, захоплення тощо. Деякі терапевти скоротили список до чотирьох – розлюченість, сум, радість і наляканість. Це чотири основні групи почуттів, а решта – відтінки та варіації.